Hej och välkommen till ett nytt spännande specialavsnitt av projektet Rullar där vi har suttit i biomurket och tittat på Kong Skull Island. Ja, just det. Och du direkt, kommer ju färskt från biografen. Och då vill jag höra, Max, vad ja. tycker du så här kort in på. Mycket lyckat popcorn, får man väl säga. Det är underhållning för alla sånt. Det är inte story i första hand, utan här är det baffa-baffa. Alltså det är <laughs> <Baffa, baffa. laughs> monster på monster action Ja det, Den är väldigt annorlunda jämfört med andra King Kong ja, får filmer man får man verkligen säga Det blir poänglöst men alltså, direkt remake bara 12 år efter för, förra Ja precis Sen är det mer att man bara släpps av på ön och uh, sen händer det ja Den utspelar sig i stort sett bara på ön ju. Mm. Den drar sig inte för att uh, <laughs> ta sig dit att den ligger rätt snabbt jag <laughs> kan ta fem-tio minuter Sen är vi, ja. fan, Vad var det för? Över en timme, en timme. Mm. Men det var väl Kanske det negativa med Peter Jacksons rulle Att den var lite väl lång mm. han, han ska inte ha för fria tyglar <laughs> Han gillar långa filmer Men ja. denna, den kunde Vart kortare men den enda däremot tyckte jag var liksom, Du är lagom med två timmar och du var ju väldigt mycket action och jag tyckte det liksom ganska fort så börjar man heja på Kong. Ja, precis. Tyckte jag. När hon kommer dit och börjar smälla av bomber och få större Ja, precis. Vad tror du ska hända? <laughs> ja, nej. Ja, han är ju monster typ på den första scenen där, är ganska snabbt att vända på er steken. Då mm, blir jag typ en ja, Försvarare En, ja, en försvarare, antihjälte mm. mm. en, ja, en guardian, öns Missförstådde <laughs> Gatekeeper ja. Håller ute de yttre farna För det finns för. tydligen ett annat hot Och i detta fallet så är det inte dinosaurier Det handlar om det, Utan mm. några andra Skallcrushers tror jag Ja just det John C. Reilly Ja som ett standardpåren på den andra världskriget. Alltså 28 år. Yeah. Mm. Den spelar sig tidigt 70 ja, 73 eller något sånt. Jag. Mm. Mm. Och uh, yeah. spår musiken också på soundtracket. Hilla <laughs> <laughs> det. Det satt jag redan när jag har sett på biografen. Alltså detta soundtracket måste fan Max gilla. Men yeah. alltså. menar liksom både Black Sabbath och... Iggy... Uh, och, uh, yeah. David Bowie. Ja. Yeah. Och, ja, alltså, jag, mina tankar går ganska mycket till eh, Forskam också. Alltså, mm. alltså, lite samma låtar. Liksom. Förutom då, de här lite hårdare i form av det vi bor i och Paranoid med mm. Black ja. alltså Jag fick lite Jurassic park 3 i basen. det finns lite ja, allihopa. Lite samma stuk, på det. Fast mm. råtvassar då. Mm. Men som du sa, vi har väldigt mycket popgång liksom mm den försöker inte göra någonting annat av det heller utan det känns ganska ärligt med det från första början liksom att ä, detta är bara liksom detta är action <laughs> Ja, detta är en monsterfilm liksom. För King Kong hade liksom, kanske lite större pretensioner på sådana sätt att den är mer av en stor ståt episkt. Ja, precis drama, liksom. upplyga... Precis som den första filmen då, från 33 ju. Ja, precis. Mer saga Sådär. Ja, och det och här bara... är det liksom. BANG <laughs> <Då rör vi. laughs> ja. Jag tror att tror det finns en uh, ganska klar anledning till varför det blev så. Men nu, det, det kommer vi till lite senare. Mm. Uh, Skådespeleriet där är ju en hel del fina namn i John Goodman, Sam, Yale, Sam Jackson uh, Tom Hiddleston mm. Brie Larson John Riley. John C. O'Reilly yeah. Han är ju, han är ju komiskt inslag I den filmen också Jävligtvis. Men det funkar ju för att han har ju varit på ön ensam Med infödingarna i 28 år Som barnet i Jurassic Park 3 <laughs> <laughs> eller Ja men han var väl bara tre veckor Eller någonting tror jag Ja, ja, ja. Och uh, han har varit i 28 år liksom, med infördingaren som inte pratar så väldigt mycket så. Han har inte <laughs> förmågan säga alltså, alltså, man kan förstå att han har blivit lite... Ja, uh, yeah. Men uh, yeah, de, de har ju inte så mycket att, um, att göra med, eller, eller leka med manuset ju, Så att de gör ju sitt bästa, tycker jag alltså, Det är ingen mm. som är fruktansvärt dålig eller något sånt Nej, det kan man inte säga. Platta kanske. <laughs> ja, det är väldigt platta karaktärer. Men man märker att de försöker. Ju. De kommer runda med hederbehåll i alla fall. Ja, den låtsas ju inte vara något annat ja. än vad den är. När jag filmar. Släpp av några människorna och nu betar vi av NFT typ Ja, precis. Ja, det är många som ryker med rätt alltså. Och eh, någon jag tycker eh, liksom blir underskattad är han, Tobi Kebel- Mm -hmm. äh, Chapman spelar han Ja, jag kommer inte på Vad känner är. omifrån? Jag, jag knippa han ju med Apernas Planet För han spelar ju Skurken Coba där ju mm. Men det är en apa Okej okay. Så jag tänkte liksom här jag joinar han Andy Serkis Och liksom både jobbat med Apernas Planet Och King Kong Ja. Andy Serkis spelar ju King Kong I Peter Jackson versionen ju ja. Lagrunden får man säga Ja <laughs> <laughs> Sen har vi även äh, Terry Notari som äh, förmodligen har, är under mot att han spelar Kong i denna filmen. Men han, han har väl specialiserat sig på djur och framförallt apor. Han har ju jobbat med, äh, jag skulle gissa på alla apornas planet sedan 2001 mm -hmm. med Tim Burton. Ja. Och det är han som har ju lärt skådisar att gå runt som apor och, och lite så här. Ju. Ja, vet du om samma teknik som... Äh, skapa apan som hade ju förra filmen. Detta är väl ILM tror jag som har gjort detta och det var ju Veta workshop som mm. gjorde den andra apan. Ja, Men det. alltså det är riktigt snyggt gjort alltså det är mm. ju vissa Bilder och, som är liksom... helikopterar kommer att vara Ja, och han står liksom. Man ser stort sett bara siluetten. Vad ja. vis... är ja, det i är... Det var jävligt snyggt alltså. Lite apokalyps now känsla mm. där liksom. Ja, alltså. Väldigt snyggt gjort, alltså för att få liksom lite skjutit av känslor av alltså Vietnam. Och... Ja, apokalyps nu. <laughs> <laughs> <här> Men jag blev också underhållen. alltså. Det, du ska ju inte gå in och få vänta där djup <laughs> nej. episk saga utan detta är bara liksom action monsterrulla. Crash boom bang. Ja. Ja. Ja. Halvnjöt hela filmen. Jag blev kissnad ganska snabbt och sen började blev det värme. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Men ja. då är det inte ja. eller fel. Nej, det kan man inte säga. Det är kaffedrikandet tidigare. Då. Ja. Har man sett en speciell film innan så börjar man kanske känna igen några... Regeringsnamn, eller projektnamn kan man kalla det. Mm -hmm. I filmen Monark. Yeah. Är det något du känner igen? Ringer in, klockan. Ja, du, kanske, du, du är kanske ingen monster monsterfan. Det kan väl hända. <laughs> du på filmen kan hända. Detta är faktiskt uh, film nummer två i en uh, ny Cinematic Universe. Det ser ut som före Godzilla som kommer här med. Precis. Ah, okay. Och detta är den andra filmen i det så kallade Monster vilket kommer kombinera 2020 i Godzilla versus King Kong. Ja, ja. <laughs> ja, om man ska spoila vad som händer efter eftertexterna så byttar det upp för ja. det scenariot. Ni, ni måste, alltså, oavsett om vi spoilar. här så ni måste sitta kvar och titta på det för det är, oh, det är ljuvligt. <laughs> <laughs> du är ändå inget större fan av förra Godzilla va? Ja, ja, ja den underhöll mig Alltså... Den underhöll man ju också. Alltså, okay. det var, de försökte uh, köra in lite mer uh, liksom mänskliga element och alltså, lite sådana här side stories som blev ganska platta. Mm. Jag har hört att uh, den ljuvliga Brian Cranston är med fast den ryker direkt. Vad fan? <laughs> <laughs> sig i. Ja, det stämmer faktiskt. Uh, där har vi ju även Aaron Taylor Jansson känd från Kikas och uh, Avengers Age of Ultron. Där han är syster med äh, Elisabeth Olsen mm. i Scarlet Witch. Och hon är ju också med i Godzilla. Men där spelar hon faktiskt Aaron Taylor Janssons fru. Den äh, Godzilla hon dog också. Men äh, där, fanns, äh, där, äh, där finns plats för förbättring. Okej. Okay. Och det kommer att komma en ny Godzilla-film 2019 innan också. Ja, Och där finns förmodligen teasers i den här. Det här lilla klippet i eftertexterna till Kung mm. Som visar vem han kommer slåss mot i nästa film Och det verkar vara en känd motståndare till Godzilla i En hydra <laughs> <laughs> En trehudad Ja nu avslöjar det <laughs> King Ghidorah Eller ah. King Ghidorah jag frågar inte <laughs> Tack du. Fan, vad en fläskig pås den alltså, det kan ja, det. Eh, det alltså det. Du måste det, det. sätta Avengers: Stakebane i Cash Arena, killa. Men ja, vad om du säger betyg? En starkare 3:a. Mm. Ja, så här men jag håller faktiskt med. <laughs> <laughs> Väldigt du nog Ska jag liksom höja betyget så vill jag kanske liksom ha lite mer story. Ja. lite mer episk. Nej, <laughs> men hjärta kanske som det fanns i de ja. filmerna. Ja, precis. Men jag, jag, jag, jag gillar ju ändå att, äh, att de går ifrån, alltså, för tar du alla andra King Kong-filmer så är det liksom remakes på den första. Ja. Antingen remakes eller uppföljare. Och här går de verkligen ifrån allt. liksom, De tar inte han till New York och han klättrar upp. på där var tröttsamt. Empire eller World Trade Center liksom. Absolut. Det är det mer aliens-style? Du lite av lite <laughs> människor där så ska de klara sig, eller inte. Men det hade ju blivit svårt att få till King Kong vs. Godzilla, säger nu om, om man skulle åka till New York där ju. Mm. Så nej, jag tycker faktiskt att de har valt rätt väg för att ja. bygga upp K det här. kort och snärt introduktion. Ja, för det har ju faktiskt funnits en Godzilla vs. King Kong tidigare från 62 Japansk rulle. <laughs> <här> Finns det inte var man ser hemma? Alltså. Nej, och jag kan säga att den King Kong ser ut som en uh, Roadkill. Ja. Den var fruktansvärt dålig. Då, då, då, då. <här> fruktansvärt hemsk. Den <här> Nej. Du och jag ska ta och slå oss ner och säga den någon gång tillsammans. <här> jag vill säga din, din blick när du får säga utsäendet. <här> Men. Uh, Alltså när jag såg Trailern så var jag inte jätteförkyrst men det var kanske lite för att man liksom anammat Peter Jackson ja, utseendet på King Kong No pun nej, nej, nej. Liksom jag, tyckte man, jag tyckte man såg lite mer karaktär i Peter Jacksons Ja men väldigt har varit uttrycksfull vi har, har ja. verkligen jobbat på det Men han har sig liksom lite mer rough ja Around the edges. Men när du väl ser filmen så tycker jag att det funkar. liksom. Ja, absolut. Så absolut. Det är, och det, det är nog den mest badass King Kong jag sett. Ja, han vänt om önsikt, liksom. <laughs> <laughs> nej, nej, men det är en jävligt, jävligt underhållande film i alla fall. Mm, inte små nej. fnissig på Jag mm. håll. att <laughs> det. Uh, det sticker inte till i hjärtat. Men, uh, det är ju ja. äventyr och action för hela slanten. Ja du, du, man går dit för att säga King Kong kicka ass helt enkelt. Ja, och det är det Och det det gör han också. Där är ja. det. Ja, tack för oss. så så återkommer vi snart med riktiga avsnitt. Absolut. Tack och hej. Tack och jag Gå till vissa i biomarker. Ja, <laughs>